Solaz bada badatorra urte nere bai, Hoi albistea, urte nore bezera. Solas e, Jolaze kurte mordoa darama, gure artean, e, eta oso ezaguna da, aurrak dituzten, izan dituzten, familien artean. Goza ngon, gu dirungu dakan, izarretako bada gaztetxoei zuzendua Euskaraz. Iaz ere, pandemianen okerrena pasatu ondoren harrera zorra garria izan zuen, e, eta ia oso bete genituen e, bitxan dak, bai, guztalekoa eta bai guztukoa. Duk dute izan zela zora garria. zifrak izan ziren oso sonak. Eta bueno, izan ere, udaran ere Euskaraz gozatzeko, e, sozializatzeko eta joalazteko beharra bizirik mantentzen, mantentzen denez gero, ikastu eta bokatzen da, baina udaran ere bai behar hori jarraitzen du. hirungo udala hor dago eta hor egongo da, horrelako ekimenak aurrera eramateko. E, gure gaztetxoen e, Euskalduntzean e, laguntzeko eta familie ere udako eskaintza polit bat emateko.